Jó reggelt! Ritkán szoktam napszakot megjelölni, de most úgy csinálok, mintha ez egy élő lebonyolítású rádióm is lenne, vagy tévé. Először is szíves figyelmüket felhívom arra, hogy legyenek szívesek és iratkozzanak fel a Keife YouTube csatornájára, mert ennek van jelentősége. Annak is, hogy kövessék a Facebook oldalt, mert az üzenetfüzetként működik amelynek az interaktivitása nem olyan, mint a betelefonálás, de ez van, ezt kell szeretni. A harmadik, hogy a Patreon oldalt elég régen hoztam szóba, már pedig ez is létezik. Ha gondolják és van módjuk, akkor támogassák a két főstábot. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis Szíves figyelmükbe ajánlom, a ma reggeli Facebook üzenetemet, ami egy élő Facebook volt, egy 9 perces üzenet. Elmondhatják a véleményüket is ezzel kapcsolatban, gmail.com vagy írhatnak ott hozzászólás rovatban. illetőleg ajánlom a szíves figyelmükbe helyzetkép alapon a Bakács Schider-Piofjola beszélgetést, amely ezen a héten kedden lett közzétéve. Ugye itt a szerda kicsit bezavart, nem majdnem olyan, mint a hétvégénk lett volna, holott is elsője volt, és ebből adódóan ünnepeltünk. Már aki ünnepelt. Winter Montel Zsolt, Szarvas és Kisambros a mai felhozatal. András a Hello. Hello. Hello, hello. Probálj még egy telefon, hogy egy kicsit. Fél esetleges minket úgy, Halló. Jó reggelt, hall engem. Halló, jó reggelt, kívánok. Hall engem? Nem hall engem. Halló, jó reggelt! Engem? Igen, na, végre! Igen. Egyszer majd elmesélem ezeknek a próbálkozásoknak az okát. Naponta cserélek a szóátvit értelmében filtert... Um, de ezt egy ismerős kifejezés, ön tudja, hogy miről van szó. Wintermentes a beszélgetek, vagy ő beszélget velem, nézőpont kérdése. Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakcióvezető. Szép Az első Facebook bejegyzése, amit hogyha az ember itt felüti az ön Facebook oldalát a parkolással kapcsolatos... Beszéljünk a parkolásról, Budapest és Újpest parkolásáról, Budapest vagy Budapest és Újpest parkolási helyzetéről. Mit gondol erről? Minek következtében született a Facebook poszt? Mert úgy látom, hogy, hogy a közbeszéd Újpesten nem a város irányításáról, a tervekről, az elképzelésekről a meggondoló feladatok, problémák kibeszéléséről szó, hanem egy ilyen teljesen zűrzavaros, e, ilyen, talán még nem személyeskedő, de annak a, a jeleit fel e, villanító e, e, dolgokról van szó, úgyhogy nem, nem gondoltam azt, hogy ez az az iránya jó, ami elkezdődött. Elnézést, ez más, mint öt évvel ezelőtt? Hát kezd, kezd majd valószínűleg arra hasonlítani, inkább azt mondom, és a baloldali előtt, az már előre, mintha nem történt volna öt évvel ezelőtt semmi, és öt évvel ezelőtt egy gyönyörű szép a tervekről és a városról szóló kampány lett volna. Most ő előre fölvinnaítja, hogy őt mennyire fogják majd bántani csúnya gonosz szereplők. Ez kvázi előre menekül, előre mentegetőzik. Ez Önnek ugye katon, az az mire. érdeke, hogy minél többen figyeljenek őre? abból a helyzetből, amit az előbb leírt, és amit én is látok, nem csak Újpesten. Ön hogyan próbál kitörni? Ugye van erre mód, hogy az ember tematizál, van olyan mód, hogy az ember túlordítja a többieket, hát ez ki tudja, milyen sikerrel folyik, Á, van CDEF, és aztán a végén kiderül, hogy ez milyen mértékben hatott a népre, független attól, hogy ön egyébként, amikor este lesz, január 8-án, éjfélkor, akkor elmondhatja saját magának, hogy ön, amit tehetett, megtette. Én azt gondolom, hogy, hogy nekem, bár persze nyilván tudom a klasszikus kampány dolgokat, de de ne, ne, én azt gondolom, hogy úgy, hogy húsz évet dolgozom a fővárosi közgyűlésben, kilenc évig vezettem Újpestet, egy aktív cselekvő ember vagyok, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ha nekem van lehetőségem, akkor én a városról beszélnék. Egyrészt ugye látható az is a Facebookomon, hogy, hogy szépen sorban e, e, mutatom azt, hogy mi az, amit tettünk, mi az, ami fejlődött Újpesten, mi az, amit e, átadtunk az újpestiek számára, és... E, mi az, ami még lehetőség, illetve hogy az, hogyha én ígérek valamit, akkor azért az nagy eséllyel megvalósul, mert lámlám -lám a korábbi sok-sok példa. És nem szeretnék ebbe az irányba elmenni, amikor ez a fröcsögés van, ez a semmitmondás van. Én azt gondolom, hogy mutassuk be, hogy mi történt, mutassuk be, hogy mire vagyok, vagy vagyunk képesek, beszélgessünk újpesti témákról, ez a posztom is erről szól. Ha nem fog sikerülni, akkor mi az, ami egyébként nem jött össze? Rossz módszert választott, vagy jó módszert választott, de az emberek nem erre figyeltek. Ha bejön, akkor természetesen ez a kérdés nem áll helyt. Ö, igen, ez egy klasszikus-klasszikus vita témaink, vagy nem is vita, mert tulajdonképpen mindenki tudja, hogy, hogy sajnos a, nem csak a hazai, de az egész világ közvéleménye és közélete az a nagyon-nagyon lehetszerűs felé zajlik. Ha megnézzük, Amerikában tökéletesre fejlesztették a kettő, de inkább egy szavas, vagy maximum három-négy szavas kampányszlogent szlogent, és egy elnök kampányt tulajdonképpen végig lehet csinálni. Tehát most nem bántva meg, én szerintem egyébként egy jó üzenet és egy picit, picit, picit az én szlogenem is hajaz rá, ez a Make America Great agent tehát ez a tulajdonképpen négy szó, és ezzel választást lehet nyerni, hogy Újpest fejlődni fog, ez, ez, ez egy quintesszenciája annak, ami, ami én vagyok, amit én tudok ajánlani Újpestnek, és sokszor tényleg csak ennyiről szól, sőt sok, sok esetben, például ugye a 19-es kampány nézzük, erről is ezerszer beszéltünk, már csak nem is arról szól, hogy, hogy, hogy nekem én ki vagyok, hogy az én szlogenem mi, hogy én mit tudok adni, hanem az, hogy ez a Fidesz, hogy nem Fidesz. És, és ennyi, ennyi elég arra, hogy egy helyi, a saját ügyeinkről szóló választáson döntsünk. Ez, ez borzalmas. Ebből szeretnék én kitörni valami ilyen szinten. Lehet, hogy ez nem jó. Lehet, én kívánok önnek sok sikert. Uh, szerintem 6-4 az ellenkezőjére való arány itt Budapesten, de természetesen... Hát, hogy 7-3, igen. Tévedhetek, illetve hát azon érdemes elgondolkodni, független attól, hogy ez mennyire vezet eredményre, hogy ez hogy jött létre, hiszen az, hogy ön egyébként ebben eredményre jut, az nem fog jelentkezni az eredményében, hiszen ön emiatt nem fog kiválni a Fideszből, amit pedig az országos politika okoz Budapesten, azon meg ezen a módon így nem lehet változtatni. Ez kicsit egy ördög lakot. Ja, nem biztos, hogy mindenben egyetértünk ebben, de, de mert az, hogy mi van a fővárossal, az nem az nem kormányzat kérdése, az, az, az, az, a minden, minden rendszer, a politika és a közélet is, az önkormányzatok működése, az önkormányzatok együttműködése a mindenkori kormányzattal, az egy oda-vissza játék. Tehát. Ebben, nem fogok Ön, lehet játéknak ebben nem fogok önnel vitatkozni. szánjunk néhány mondatot az eseti bizottságnak, amelynek tagja volt. Én ma jóformán csak erről fog beszélgetni, kis Ambrussal. Ön ezt a jelentést, miközben ön tagja volt a bizottságnak, és miközben úgy tudom, hogy a fidesz egy egyébként tartózkodott, hogy megszavazta? Nem szavaztunk. Nem, nem szavaztuk meg. Senki sem szavazta meg? Ha jól emlékszem, igen. Mármint, hogy a mi frakciónkból, igen. Mert én másra emlékszem, de... Lehet, hogy volt nem néztem, nem... nem tehát, hogy hogy mondjam... E Azért nyilván egy egységes frakció vagyunk, de ellentétben azzal, amit, amit sokszor szeretnek elterjeszteni, hogy itt az van a Fideszben, amit reggel Ormán Viktor gondolt, azért, azért ez még sincs így, tehát lehet, hogy volt tartózkodás, az is lehet, hogy valaki talán, megsz, nem, nem hiszem, hogy megszavazta, de nem tudom, mindegy, ha kell, kikérem a jegyzőkönyvet, de elkövettem egy szarvas hibát, mert ide ugyan vissza fogunk jönni, de nem beszéltünk a parkolásról. Mi a helyzet? Tehát a, de nem, figyeljen! Tényleg, tényleg. Tehát, ez, az... ne, nehéz, nehéz, bonyolult összetett, le, le tudom csavárni röviden, mert órákat is tudnék róla beszélni. Az biztos, hogy jelen pillanatban Újpesten sok az autó, ennek két oka van. Egyrészt ugye hétköznapokon, a koradél utáni órákban az a jelenség van, hogy aki hamarabb jön haza helyi lakosként, mint hogy egyébként a P plusz hazaindulnának, ezért nem talál parkolóhelyet, de hétvégén is számos helyen már vannak ö, olyan problémák, hogy szombaton este sem ö, ö, találnak parkolóhelyet, ami azt jelenti, hogy nem, a problémát nem csak és kitarag a P plusz okozza, hanem az, hogy egész egyszerűen az a gazdasági színvonal növekedés, ami bekövetkezett szerte az országban is, így Budapesten és Újpesten is, az a megnövekedett autószám, az egész egyszerűen jóval több, mint a rendelkezésre álló parkolóhelyek. Ugye ezzel két módon lehet foglalkozni, egyrészt a parkolóhelyek, a parkoláshoz lehet hozzányúlni, másrészt pedig e fel kell tudni vázolni a népnek egy olyan tömegközlekedési helyzetet, amelyet természetesen nem csak felvázolni kell, hanem meg is valósítani, amiben az önzőséget, a Fiala János önzőségét, hogy már pedig kényelmesebb autóval közlekedni, legyőzi. Melyikről beszéljünk előbb? Hát mind a kettő, mert ugye az, hogy a lokális ö, probléma, tehát az, hogy a helyben élőknek is több az autó, mint a parkolóhely, azt nyilván helyben, helyi eszközökkel, parkolóhelyek létesítésével... E, csepelel, vagy csepelel hülyeségeket beszélek, Újpesten, ez gond de ez részben már jelentkező probléma, és még nagyobb probléma a P plusz szervezők, tehát nyilvánvalóan ez két különféle kezelési mód. Ugye nagyon nagy problémát okoz az, hogy angyalföldnek egészen Újpest határáig fizető zónái vannak, tehát az is elő, az is most már teljesen Mindennapos jelenség, hogy azok az angyalföldi tulajdonosok, akik helyben bármilyen okból nem kapnak második, harmadik autóra, vagy céges autóra, vagy mit tudom én, ingyenes lakossági, vagy kedvezményes lakossági várakozási engedélyt, azok a ritkában használt autóikat Újpest területén tárolják, úgymond parkoltatják. Olyan is van, akik p plusz jönnek bejönnek, és nem mennek el az, a, az angyalföldi metróállomásig, mert ott már fizetős, nem leteszik Újpest város vagy városközpontban. vagy most már az is előfordul, hogy a 14-es villamos vonalán is, akkor azzal egy játszálással érik el a metrót. Tehát ezt, hogy az agglomerációból Budapestre ömlő, áramló autóáradatot megállítsuk, az csak szabályozó, ösztönző és sokkal jobb és minőségibb közösségi közlekedési ajánlattal lehet letörni. Hisz a közlekedés első számú törvénye, hogy az emberek minden egyes nap, minden egyes órában és a szokásaikat is úgy alakítják ki, hogy milyen az eljutásuknak az, az ideje, a komfortja és a költsége. Ez a Szent Háromság úgymond ami alapján dönt és hogyha nem tudunk megfelelő tisztaságú, kényelmű, sűrűségű és eljutási időben is versenyképe és komfortban is kényelmes alternatívát ajánlani, akkor nem fogják letenni az autót, hisz mindenki ez alapján. De nem azért meg gonosz, nem azért Oké, okay. rendben van. Maradjunk nem, Újpesten. Hogyan van Újpesten a fizetős és nem fizetős parkolás? Nincsen fizető. Köztörleti fizető parkolás nincsen. Nyilvánvalóan vannak magántulajdonos. sőt egyébként önkormányzat által visszavérelt és vállalkozónak kiadva üzemeltetett telkek, tehát telkeken belül kialakított parkoló, illetve ezzelhol egy kivétel van, most már rögtön ellent is mondok magamnak, mert a Szent István téren az úgynevezett keramitos parkoló, amely a piac működéséhez lett kapcsolva, úgymond ott van ö, ö, fizető parkoló, de nem a klasszikus órás és a, a parkolási rendszerbe bevont, hanem ez a, ez a parkolóörös sorompós, kiengedem, beengedem. Egy óra ingyenes piaci vásárlás vagy segítése, vagy, vagy hivatali ügyek intézmése. Mit kéne tenni újpesten ott a metró környékén annak érdekében, hogy a tumultózus jelentek elmaradjanak? Hát ugye, én azért is indítottam ezt a vitát, hogy hogy, hogy, hogy, hogy, hogy akkor hogy jön egy választás, akkor beszélgessünk róla. Tehát e, én nem az a típus vagyok, mint Karácsony Gergely, hogy föl kellek reggel, és akkor kiadom az utasítás, a másnap reggel a körúton mindenki vessen, hogy minden helyen vessenek föl egy sárga csíkot, és innentől kezdve megvan oldva a kerékváros közlekedés. Nem érdekelve az, hogy ez milyen balesetveszélyes, vagy milyen forgalmi anomáliákat jelez, hanem ez nyilvánvalóan egy közös beszélgetés és egy közös döntésnek az eredménye kell, hogy legyen. Amit mi 2019 előtt megcsináltunk, az az, hogy a kötelező vizsgálatokat, felméréseket elvégeztük. Ez alapján módosította, módosította a fővárosi közgyűlés a fővárosi parkolási rendeletet, ugyanis teljes Budapest területén ugye a fővárosi rendelet jelöli ki a zónákat, jelöli ki a zónákban fizetendő összeget és szabályozza úgy egyébként a köztületi parkolást, de utána ez alapján a fővárosi rendelet alapján az minden önkormányzat saját hatáskörben tudja a konkrét működési lebonyolítást. Önök ezt előkészítették, de a következő vezetés ehhez nem nyúlt hozzá. Miért? El, hát én ezt nem tudom, és, és az, hogy nem nyúlt hozzá, az, az, az persze hiba, mert lehet azt is egy társadalmi párbeszéd után eldönteni, hogy nem vezetjük be, azt is lehet egy társadalmi párbeszéd hogy bevezetjük, vagy így vezetjük be, vagy amúgy vezetjük be, de ez a négy és fél év úgy telt el, hogy konkrétan semmit nem végeztek ebben az ügyben. De az, hogy tehát, semmit hogy nem végeztek kiók... az ügyben, az annak is lehet a jele, hogy ők viszont elégedettek a mostani helyzettel. Hát az nagyon nagy baj, ezért is kell új vezetés. Mert a jelenlegi helyzel az biztos, hogy Amennyiben bevezetnék, az mennyiben szolgálná a parkolási helyzet részleges vagy teljes megoldását? Részleges megoldást jelenthet, és azzal is számolni kell egyébként, hogy adott esetben akár a bevezetési időszakot követő, akár egy másfél-két évben is veszteségesen fog működni, hisz ahogy jeleztem, ha kiszorítjuk a területről a fizető parkolással a P plusz akkor ugyek nem fognak idejönni akkor ők megkeresnek valami más lehetőséget, még kiebb fognak megállni, tehát akkor tőlük bevétel nem lesz. A helyieknek ugye nyilvánvalóan a fővárosi rendelet keretei között lehet ingyenes, vagy kedvezményes lakossági várakozási engedély, ugye néhány ezer forintot kell fizetni, és akkor azért megvan az éves engedély, akkor nyilván onnan sem jön bevétel, ellenben az ellenőrzés, tehát <gül> az üzemeltetés fenntartásnak van költsége. Tehát azzal is számolni lehet, de mindenképpen érdemes, hogy ez lehet, hogy az elején veszteséges, de hogyha ez egy olyan várospolitikai érdek, hogy a helyben élőknek a a, az életminősége, a mindennapi stressz az csökkenjen, akkor adott esetben érdemes ezt vállalni, és nyilván építünk játszótereket, az sem termel bevételt, építünk iskolai okostantermeket, és, és torna termeket, az sem termel bevételt, de megcsináljuk, mert nyilván ezt szolgálja a jövő nemzeték és a mi értekeinket is. Oké, okay, rendben van. Mondjuk azt, hogy ezt részlegesen megbeszéltük. Mi legyen a helyzet a közlekedéssel? Mitől fog Fialaj János felszállni a buszra, miközben egyébként Fialaj János felszáll a buszra? Tehát velem olyan nagyon nagy probléma nincs, rá lehetne venni, hogy csak a buszra szálljak föl, és a buszmegálló közelébe menjek el. Arra is rá lehet venni az egészségem megengedi, hogy elsétáljak a buszmegállóig, bár ahol én lakomot, meglehetősen áldatlan a helyzet, de ezzel nem terhelném se önt, sem a nézőket és a hallgatókat, bár a klasszikus Kejfej valószínűleg ezzel kezdett volna ma de ez most nem a klasszikus Kejfejancsi, talán halad egy másik klasszikus felé, bár két klasszikus alaki egy is ugyanannak ritkán szabad lenni, de nézzük a közlekedést. Mivel fogják rávenni arra az embereket, akik részlegesen veszik igénybe, vagy egyáltalán nem, hogy igénybe vegyék? Hát rendben a hármas ösztönzőrendszernek a, a, a, a gyak, mindennapi gyakorlati e, átültetésében. Tehát Mi ez a hármas ösztönzőrendszer? Ez, amit mondtam, hogy az eljutási idő, az eljutási kényelem és az eljutási költség szent háromságában dönt valaki. Tehát, hogyha egyébként, e, most mondok egy... Melyik e, nem valata, stimmel? Ne, ne, ne, értem, nem kell túragozni. Melyik nem stimmel? Az eljutási költség, az, az most a, a, a kormány intézkedésének köszönhetően, hogy a bevezetett bérlet miatt rendkívül kedvező. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a Szentháromságból... Oké, okay, rendben között, van, ez kedvező, van. és én ezt nem is tagadom, ráadásul én az életkoromból adódan ingyen utazom. Azt mondja meg, hogy ez egy tízes kálán ön szerint hanyas kettcsináló. Egyes én és a... tízes között. Én azt gondolom, hogy a, a, a az emberek többsége pláne, akik, akik könnyeden át, könnyedebben átültethetők autóval közösségi közlekedésre, azok, azok sokkal inkább arányosak mint vagy árérzékenyek, mint mint, mint, mit tudom én, egy másik, másik réteg úgymond. Tehát az, hogy mennyibe kerül, az egy, az egy nagyon fontos tényező, hogy ez most 7-es, 8-es, vagy 9-es, én ebben a tekintetben nem tudom megítélni. És jelen pillanatban azt is el lehet mondani, hogy a közösségi közlekedés Budapesten jó színvonalú, tehát, hogy kellő hálózatsűrűség, ugye is István elkezdte a járműkorszerűsítést, hogy az összes új villamos szolari sztrói amíg amik, amik most érkeznek, még azok is azok a beszerzésből vannak, amelyet az ő városvezetés és a fidesz többség alatt bonyolított le a főváros. Tehát a járművek és vagy körszerűségével sincsen baj sok helyen a kapacitással van probléma. Tehát az elővárosból bejutni, vagy Újpest központban reggel túlcsidőben felszállni a metróról, és utána a következő állomásokon is, még, még egészen, amíg el nem érünk az Árpád hídig, eh, addig ugye utasokat vesz föl túlnyomó részt a metró, ott akkor már ne, sokszor nem eh, komfortos a, a, a tömeg, hogy úgy mondjam. Tehát mindenképpen kapacitásbővítés lenne szükség. És ami nagyon fontos, én ugye rendszeresen használom a közösségi közlekedést, eh, ami nagyon fontos lenne, hogy például újpestnél, csak egy példa, ha vannak olyan járatok, amelyek az esti 8-9 órakor már csak fél óránként jár. Egy fél óránként közlekedő busznál nagyon nagyon nagyon nagyon fontos lenne, hogy tartsa a menetben. És nem és nem tartja, tehát az, egy, az nem Én problém. nem tapasztalom, ahol én lakom, az ott, nem... ott azt nem tapasztalom, beleértve, hogy ugye a sűrűség azért az többé-kevésbé alkalmazkodik a néphez, bár ugye e bilágot, tekintetben bilágot, már bilágot, volt, mondom, volt az olyan változtatás. Éves? Azt kérdezem öntől, hogy... Bocsánat, csak ne hagyjuk elvaratlan utat, tehát azzal nincsen probléma, ha egy-két percet a menetrendhez képest késik a busz. Azzal van baj, hogyha egyébként az van meghirdetve, hogy a megállóban 20 óra 55-kor érkezik a busz, és 20 óra 53-kor elmegy, na az rendkívül. Azt mondtam, mert akkor fél órát. Ezt, ezt, az ezt, ezt, ezt, ezt én megértem. Azt mondja meg nekem, legyen szíves, hogy um, csak közben is sok beszédnek, sok az aljjön, pedig itt volt az előbb még a fejemben a kérdés. Ja, igen, hogy most valamelyest csökkent a benzinára, de vajon azt a racionalitást, amit az emberek egyébként követnek, hogy e, árérzékenyek, ez a tömegközlekedésben miért nem következik be, vagy ha bekövetkezik, akkor miért nem olyan mértékben, ahogy egyébként ezt szakemberek vagy kívülállók üdvözít, üdvözítőnek találnák? Ezt e, milyen, milyen értelemben? Tehát mi, miért nem érzékenyek az emberek a közösségi közlekedésben? Épp ellenkezőnek. A tömegközlekedésben azok lennének, de ezzel együtt inkább mennek e, autóval, e, ami többe kerül, minthogy igénybe vegyék a tömegközlekedést. Vagy ez nem igaz? Hát azért, mert az ő egyéni döntésüknél az a benzinár, vagy üzemanyagár, ami megjelenik, és az azáltal gerjesztett utazási költség, az neki, hogy mondjam, kevésbé fáj, mint annak a kényelemnek az Értem, Értem, de ez azt jelenti, hogy a tömegközlekedés az másféleképpen árérzékely, mint egyébként bármi más. Az élelmiszeretnél inkább veszik az olcsóbbat, itt nincs olcsóbb. Itt van tömegközlekedési ár, és van egy annál drágább Uh, egyéni autóhasználat. Itt vajon a költséghatékonyság miért foglalkoztatja kevésbé az embereket, ha egyébként ez a tétel igaz? Hát, de hogy mondjam, de, nem igaz, de annyiban nem igaz, hogy jelen pillanatban többen használják a közösségi közlekedést. Nem arról beszélek, hogy egyéni. több, hogy hányan használják, hanem hogy használhatnák még többen. Hát még többen, de ebben a döntésben ez, ez egyéb, egyébként szerintem lehet, hogy erre vannak tanulmányok is. Én amikor tanultam az egyetemen akkor, akkor, akkor ugye erről sok szó volt, hogy, hogy most jelen pillanatban ezzel mennyit vizsgálja valaki, ezt nem tudom, de például egy nagyon komoly gát eh, eh, át, átülni az autóból a, a, a tömegközlekedés az pszichológiai, pszichés. Tehát egész egyszerűen hogy mondjam, ez olyan, mint a a, hogy valaki megkóstolja az osztrigát, vagy sem nagyon rossz a példa. Na ugye ott van, ott van előttem, kínálják, ingyen is lenne, de, de nem tudom legyőzni azt a gátat magamban. És egyébként sokan gondolják azt, hogy jaj, hát ú, az tömeg, zsúfolt, nem jó, kényemes ez az autó, de egyébként ha, ha ilyen akciókkal, én nem is tudom mivel, rá lehetne őket venni, hogy próbálják ki, és megtapasztalják, hogy azért ez nem is olyan szörnyű, most tényleg értsük, ahogy mondom, mert nem szörnyű a közösség közlekedés, de működik szíhésen, működik az a dolog, akkor egyébként többen választanák a közösséget. És a mi a harmadik közösség. tényező, ha bármit kihajtunk. A, a, a, a, a, a kényelem, ugye? A kényelem, a költség, meg az eljutási idő. Ugye jelen pillanatban, bizonyos időszakokban és bizonyos távolságokban az autó még mindig versenyképes. Hát nagyon ö, extrém helyzetben. A... Én, nem, hát, amikor nekem átkért, mennem cseperre? Innen Újpestről egy megbeszélésre, ott egész egyszerűen a programomban nem volt fizikailag beilleszthető az, hogy én közösségi közlekedéssel menjek. Mert um, nem érek oda. Az, abban persze az is benne van, hogy milyen az aktuális forgalmi helyzet, de... És, és nem a belvároson keresztül megyek, hanem sok esetben körbe a nulláson, vagy ez sok... Ezt meg tudom érteni, múltkor a, a, a, a, a VÉZ, vagy már nem tudom micsoda, olyat ajánlott, hogy másodpercek alatt ott voltam, miközben én a szokott útvonalamon, hogy ez akkor volt, amikor a Meglátogattam csepelen, és olyan útvonalakon közlekedtem, hogy nem is értem a víz által, hogy korábban mi nem vettem ösögett igénybe. Ezek az applikációk is szolgálhatják egyébként az, hogy az ember eldöntse. Abszolút, abszolút. Egyébként Ehhez képest az már az csak az, az lenne érdekesebb, hogyha a tömegközlekedésben lenne vész, csak úgy nehéz lenne kitalálni, hogy mikor áll meg a busz, és mikor nem. Hát tulajdonképpen nem is VÉZ, azért a, a bevezetett applikációja a BKK-nak ami most ugye, most mivel is, mit tudom, fejlesztve, mert az, hogy írom vagyok alapján, hogy hova vagyok, beírom, hova akarok el és okay. én én az utat. Uh, uh, erre Ez most így... sajnos több időt nem fogok tudni szentelni, mert én ma tényleg Bicskéről fogok hosszan beszélgetni. Uh, Kis Abrussal megnéztem, uh, 17-en szavazták meg. A 17 szavazati arány az mit feltételez, hogy akkor a Fidesz nem szavazta meg? Igen. Ön egyébként az utolsó ülésre nem volt olyan nagyon sok ülés eleve, miért nem ment el? Azért nem mentem el, egyrészt szabályos. Se ön nem ment el, se Dudi Gabriella nem ment el, magyarul az ellenzék nem. Volt, volt egy jogi aggályunk, konkrétan nem volt szabályos ahhoz, hogy... Mi nem volt szabályos? Hát sem az ülés összehívása, sem pedig az, hogy hogyan tárgyalja a fővárosi közgyűlés. De minden volt szabályos én, benne? Nem időben lett összehívva. Aha. Ez az egyik. A másik meg az az, hogy, hogy méltatlannak gondoltuk, és egyébként érdemes meghallgatni, bár most már valószínűleg nem fog beleférni a közgyűlési hozzászólásomat, hogy maga a bizottság, bár én azt gondolom, hogy a létrehozás az hiba volt, beszéltem is ellene. De, de tudtuk azt, hogy ugye többség van, tehát ezért személyesen is vállaltam, hogy bemegyek. És részt veszek benne, mert maga a téma, az ügy az fontos, csak én sajnos be, láttam előre, beigazolódott az, amit láttam előre, hogy egy ilyen bizottság egy ilyen ügynek a feltárására eh, eh, Jövőbeni javaslatok megfogalmazására tökéletesen alkalmas, és egyen. Alkalmatlan. Egy, alkalmas, al nem. Csinált, alkalmatlan. Igen, igen, alkalmatlan. Tehát, hogy, hogy nem megkérdezve senkinek az egyéni hozzáállását, a, úgymond a túloldalról, tehát a bizottságnak a baloldali tagjait, nyilván a sajátomról és a Gabrieláról, meg nyilván be tudok számolni. Tehát, mi abszolút jó szándékkal, nyitottan is, és tényleg tenni akarással vettünk részt ebbe a bizottságba, és ennek a jó szándéknak az ellenére nem sikerült eh, nagyjából kihozni semmit. A jelentés az szubjektíven lett összeállítva a meghallgatásokból és a rendelkezésre álló a információkból egy egészen más hangvételű, más fókuszú és másra fókuszáló jelentést is össze lehetett volna tenni. Maga a javaslat pedig olyannyira méltatlan az áldozatokhoz, az ő szenvedésükhöz mérten, hogy, hogy, hogy azt gondoltuk, hogy ehhez mi a nevünket nem tudjuk adni. Ezért nem is mentünk el az utolsó bizottság ülése, ami ugye Mondom, a mi értelmezésünk szerint nem is volt jogszerű, a közgyűlési előterjesztés sem volt jogszerű, és, és nem akartuk a nekünket adni el. Nagyon szépen köszönöm a közleműködést, jövő folytatjuk. Köszönöm szépen. Tovább. Én is köszönöm szépen. Önök minter Montes Zsoltot hallották a Fidesz KDMP frakció vezetőjét, most pedig András Léceres, hívjuk meg dr. Szarvas Zsuzsánát. Tegyük ki, hogy támogatott tartalom. Ő a Néprajzi Múzeum leendő állandó kiállításának a főkurátora. Jó reggelt! Halló! Újra hívjuk! Halló! Most már hall engem? Igen, az előbb is hallottam, próbáltam fülhallgatóval, csak valamiért ez nem működött. Igen, én egyáltalán olyan volt, mintha a Holdról beszélne. Persze egy néprajzos esetében ez egy, ez érti át, önnek ez egy kitüntetés lenne, másodpercek alatt rengeteg tárgyat összegyűjthetne. Abszolút. Abban legyen nekem, legyen szíves segítségemre, majd tegyük ki András a támogatott tartalmat is, köszönöm, hogy hogyan lesz az ember néprajzos? Általában a néprajzosok Oké, okay, rendben van, aki valamilyen foglalkozást űz, általában nem véletlen adnő lesz az. Én például teljesen véletlen lettem riporter. De a néprajzosok azok valahogyan ismerek néhányat, már gyerekkorukban valami néprajzhoz hasonlatos dologgal foglalkoznak, gyűjtenek különböző dolgokat és mutatnak olyan érdeklődést, ami például belőlem hiányzik. Ön hogyan lett néprajzos? Hát én se... Én se születésemtől kezdve készültem erre a pályára. Ez tulajdonképpen egy, egy érdekes történet volt. Középiskolás koromban Radnótiba jártam. Akkor ugyanoda jártunk. Igen. Én ott érettségéztem. Nekem a Radnóti egy azilum volt. Én előtt az apácaiba jártam, ahol valószínűleg önhibámból, vagy nem önhibámból megfelelő rész húzandó, hét évig tehát ott a szüleim gondolták, hogy ez majd nekem egy jó hátteret fog adni, de ott közösségileg nem nagyon találtam a helyemet, és hát a Radnóti az valami egészen elképesztő szellemi volt. Akkor még a Lukács volt, hogy valaki egész más volt ja, az közösség. Igen. Igen. Szóval... Közel lakott hozzá, vagy ön is messze? Nem, nem, nem, nem messze, abszolút. Én a bel, bel, belvárosból jártam, ez egy ilyen családi választás volt nálunk, hogy a Radnotiba. A Radnótiba érdemes menni, nem oda jártam általános iskolám. Milyen volt? A orosz-angol. Igen? Szóval, és akkor ott a, a, a Radnótiba, ugye abban az időben volt egy, egy ilyen e, szociográfiai tábor uh -huh. mozgalom, vagy falukutatótábor, uh -huh. nekem volt egy nagyon szeretett osztályfőnököm, aki ezeket szervezte, és, és akkor vele, vele mentünk az osztályal több alkalommal is, ilyen falukutató táborokban. Hát több voltunk, Palócföldön egyszer, és akkor ami, ami igazából a történet szempontjából érdekes, az, az Tolnában voltunk Tevelen, egy, egy, egy kis faluban, ami, ami Bukovinai székely, székelyeket telepítettek be egy svább faluba, és még színezte a történetet, hogy, hogy felvidéki magyarok is uh, kerültek oda. És ugye én akkor találkoztam uh, ezzel a. Tehát uh, egy, egy olyan történettel találkoztam akkor, amiről ugye nem lehetett tudni, az, az 1970-es évek uh, közepén járunk. Uh, tehát, hogy ez az egész uh, Bukovinai kitelepítés, vándorlás és betelepítés, és aztán ott a faluban az együttélésnek a problémái ugye közben a svábokat onnan De hogyha jól értem, akkor kitaláló. miután önnek egyébként ezügyben tanulmányai nem voltak, ezek az élmények akkor a meglepetés erejével hatottak. Abszolút, és igen, hát, tehát maga a, a, már a falusi környezet is a meglepetés erejével hatott meg, meg minden. Hát a, a, a, a palus... Ön egy igazi városi lány volt? A, igen, igen, egy belvárosi, be, be, be, <gül> Mi fogta meg? Hát ezek az élettörténetek, amiket ott ott... Könnyen van, szót értett az emberekkel? Viszonylag könnyen, igen, de, de ne, akkor az nem, nem is volt nehéz, tehát hogy, hogy az is érdekes volt, mert aztán később ugye más irányú ilyen tapasztalataim is lettek, de ők... ők nagyon jó, hát ez azért érdekes, mert nem tudom, hogy ma eljutunk-e és meg egyáltalán hányszor fogunk beszélgetni, de ugye az ön jóvoltából elolvastam a nem csoport gyűjtemény kiállítása, a Néprajzi Múzeum gyűjtemény állandó kiállítása koncepció szövegét, hát azt nem biztos, hogy ott abban a községben végighallgatták volna, az felolvassa valaki. Azért ez egy olyan szakszöveg, amin azért átrágnia az embernek nem volt könnyű, legalábbis nekem. Ö, igen, ez, ez így van, és ö, ez nem is, ö, tehát nem, nem is, a, a kiállítás nem is jellez, va, va, valóban nem, nem ilyesmit. Jó, térjünk vissza oda, amiről beszélt, csak azt mondom, hogy a közérthetőség annak van jelentősége, és ami például a néprajzi Múzeumnak az eddigi kiállításait illeti, azok mérhetetlenül, tehát Először is bevallom őszintén, hogyha nem lenne kapcsolatom a Városliges zrt én egyáltalán nem biztos ilyen rendszeresen látogatnám a Néprajzi Múzeumot, ami egyébként felháborító. Mert egyébként nekem nem valamilyen szerződés keretében kéne ismernem, hogy a Néprajzi Múzeum éppen mit állít ki, hanem az érdeklődésem miatt, ami azért borzasztó, mert ha például Lyonban vagyok, vagy külföldön, akkor elmegyek egy ilyen helyre, vagy elmegyek Stockholmban. Itthon pedig valamiért szék kiállításon képes voltam egy látogatót megkérdezni, hogy ő miért jött ide. Nem, mint nem értettem volna, csak meglepődtem, hogy azon a picurka helyen, ahol egyébként ez a kiállítás volt, milyen sokan voltak, egészen fiatalok, és hát egy olyan diszertációt kaptam tőle szóban, hogy magam is elszégyeltem magam, beleértve, hogy egyáltalán ezt a látszólag egyáltalán nem, de valójában lehet, hogy a provokatív kérdést, én ezt hogyan tehettem föl. Tehát ezek a kiállítási, és egyébként maguk a szövegek és a kiállított tárgyak is, önmagukért beszélnek, ráadásul beváltják a hozzájuk fűzött reményt, mert az emberek ott vannak. Annak idején, amikor ott ezeket az élményeket szerezte szemben a belvárosi léttel, azon kívül, hogy megfogta, mi volt a következő lépés? Hát ugye közben még eltelt egy kis idő, vagy szóval egy-két év, ami még az egyetemi felvételén kellett gondolkodni. Én egyébként nem, nem erre készültem, hanem én, én magyar tanár szerettem volna lenni. Amiből annak idején azt mondták, hogy Dunát lehet rekeszteni? Igen, igen, igen ez, ez így is volt, és akkor... Hát most, most jön a, a, a furcsa fordulat, tehát a, a, az, az igazi elkötelezettségemnek az akkori hiánya. Tehát én magyar történelem szakra akartam felvételizni, de akkor nem indult az egyetemem, uh -huh. ez a szakpárosítás, és akkor gondolkodtam rajta, hogy, hogy akkor mit, hogy, hogy, hogy lehetne ezt áthidalni, és akkor, akkor nézegettem, hogy milyen, mik azok a szakok, amik itt szóba jöhetnek a. A, a, a magyar mellett, mert ugye az, az, az biztos volt. És akkor így bukantam a, a, a meghirdetett néprajz szakra, és akkor, akkor újra tehát új, újra felidézőt, fel, fel, szal, hogy felidéztem ezeket a, a, a az emlékeimet és elkezdtem, elkezdtem olvasgatni, és akkor megpróbáltam felvételizni, és így tulajdonképpen így kezdődött. Azt álljál nekem, hogy az, amit egyébként akkor összeolvasott róla, és volt egy elképzelése, hogy milyen a néprajzos élete, és az, ami végül is megvalósult, azok mennyire kvadráltak egymással? Um... Hát nagyon nem is, meg meg igen is. Tehát, ugye az ami, amit most ebben a forgatókönyv amit, amit elküldtem, ebben olvasott azért az, az, az, az, az nagyon nagyon messze, van, nagyon messze van, sok mindentől, de de nem az a, a Tehát igaz, igaziból a hagyomány, és er, erről szól egyébként a kiállítás is, vagy erről fog szólni ez a gyűjteménykiáltás is. Igaziból ez az úgynevezett hagyományos népra, ez ami ugye a, a, a, a, a elsősorban a az én érdeklődé... tehát hogy a, a magyar nép az az a a paraszti, a hagyományos paraszti kultúrával foglalkozik de ennek ennek a, a határait de már akkor is a, akkor is feszegette sok minden fe, fe, feszegette az én érdeklődésem is de azért nagy tehát hogy maga a a néprajzos képzés az abban az időben azért nagyon, nagyon, nagyon erre épült. Tehát, hogy tulajdonképpen arra, ami, ami aztán, aztán megvalósult az 1991-es állandókjájtásban a, a, a kosú téren, tehát ezek a, a, a 18. század vége, 19. század, hagyományos paraszti kultúrája a vidék, vidék kultúrája. Amikor végzett, hova helyezkedett el, lehet, hogy a Néprajzi Múzeum hanyadik állás volt? Hát ez még egyet vissza kell lépni, mert akkor ugyan engem fölvettek. A, De? A, de, de abban az évben nem indult el a néprajszak, mert nem tudom, tehát nem indult el ez a szakpárosítás, és akkor én előfelvét, azt mondták, előfelvételével vettek föl. Tehát egy évet dolgoznom kellett, és akkor én a Néprajzi Múzeumban jöttem dolgozni raktárkezelőnek. Uh -huh. És tulajdonképpen akkor, akkor, akkor szerettem bele, a, a, akkor szerettem bele a tárgyakba. Ez feltétel ami, volt? Mihez? Hát, hogy az előfelvétel sikeres legyen? Nem, ez? nem, nem, nem, nem. Akkor nem, nem volt feltétel, csak azt mondták, hogy nem ebben az évben, hanem egy évvel később kell. Ön pedig kell azt gondolt, hogy azt ez az ez egy évet azzal fogja tölteni, ami egyébként a további éveit majd nagy valószínűséggel meg fogja nem. határozni. Hát igen, illetve akkor még így nem. nem és ezen nem szerint van. akkor az az egy év nem tántorította el, mert egyébként sokszor van úgy az ember, különösen fiatal korában, hogy megismerkedik valamivel, és azt mondja, hogy hát ez nem pont olyan, mint amit én szeretnék, és futva menekül az elől, amit egyébként korábban hőn áhított? Nem, egyáltalán nem, sőt, tehát hogy egy nagyon, nagyon izgalmas, és, és én mondhatom, hogy meghatározó év volt. Oké, okay, rendben van, tehát elvégezte, és utána... És akkor utána megint visszakerültem a múzeumba, illetve egy ilyen érdekes módon, mert, mert akkor... Hányan voltak ezen a szakon akkor? A mi évfolyamunkon elég sokan voltak, de azért, mert, mert kimaradt egy év, mi olyan 21-22-en voltunk. Most között. mennyien lehetnek? Van ilyen szak, gondolom van? Van, hát szerintem most, most ugye teljesen más rendszer van, most ilyen 3-4 ember van egy szakon. De Akkor amin, annak a 23-nak mekkora esélye volt arra, hogy egy, el is helyezkedjenek? Hát nem sok, de azért körülbelül a... De, de, de, de, egy, a, a, tehát ilyen 10-12 volt az átlag éventet, azért mondom, ez a, ez a 23, ez ilyen volt, de a mi évfolyamunknak körülbelül a fele az a szakmában maradt. Uh, megég... Többé-kevésbé volt képem arról, hogy mi mivel jár együtt, jártam a bölcsészkarra, jártam a jogra, jártam uh, művészeti uh, főiskolára, aztán végül egészen máshol kötöttem ki. Miközben ön járt az egyetemre, miközben ön volt ott a néprajzi múzeumban, nagyjából körvonalazódott önben az, hogy ha majd egyszer nagy lesz, akkor mivel szeretne foglalkozni? Most ne, azt nem mondja, hogy a néprajza, mert az érthető, de azon belül. De még egy. Picit, hogyha visszaléphetünk. Tehát, hogy én még azért úgy mentem az egyetemre, hogy magyar tanár leszek. Á. Egy, egy ilyen, uh, Tehát a néprajz az egy én, ilyen hobbi, tehát egy ilyen á, á, aperitív? Igen, nem az volt az elsődleges, viszont az egyetemen a minden, minden problémája ellenére a, a szak sokkal jobban megfogott, mint a, mint a magyar, tehát éppen ez az, azért meg kis szak volt, mert, mert hogy egy sokkal közelebbről lehetett sok mindennel megismerkedni. Igen, és akkor, akkor aztán így menet alakult ez át bennem, hogy a, a néprajsz felé fogok fordulni. azon belül mi? És az, azon belül egyértelműen akkor akkor még, illetve szerintem ez azóta is a társadalom néprajz. Felosztott. Az mi? Te, tehát ugye van, a, van az, a, a, az akkori felosztás szerint volt az anyagi kultúra, a folklór és a társadalom néprajz, ami... Na az... még egyszer, mi volt ez a három? Anyagi kultúra, tehát igen, az, az, az ami Igen, igen, van, igen, igen, az, az, az meg van, igen. ahogy az, az világos. A folklór, ami ugye népszokások, népszokások, és a, a társadalom néprajz, ami, ami pedig hát a, a társadalmak berendezkedésével, rokonsági viszonyokkal, kapcsol, társadalmi kapcsolathálókkal, e, ilyesmivel foglalkozom. Melyikor, melyik kor, melyik rész? Hát ez mind, ez mind a. Tehát, hogy, e, Egy néprajzosnak egyébként mennyire kell specializálódnia? Vagy ez esete válogatja? Uh, kell, illetve hát de az egyetemen az egyeteme még nem, hanem hát utána hát, specializálódnia, de az a specializáció az már ennél, ennél a hármas felosztásnál is sokkal szűkebb. Persze, ezt kérdezem. Ön végül is minek lett a specialistája? Ennek? Hát, uh, ez egy... Mi a szakterülete? Ez, ez, ez egy jó kérdés. Nekem így... Uh, ez, ez, ez így azért már elég régóta a pályán vagyok, ez is sok, sok, sok mindenben változott. Tehát, de, de én több, többféle, többféle érdeklődésem van. Az elején, tehát hogy a, amiből a szakdolgozatomat meg a diszertációmat is írtam, az, az tulajdonképpen az anyagi kultúra és a társadalom határterülete volt, a, a, a, olyasmivel foglalkoztam, hogy a, a tárgyaknak a tehát, hogy a, a falusi háztartás tárgyainak a változása, az hogyan, fog, hogyan függ össze az életmód változása. Még Ezt nagyon jó, hogy mondja, változása. innen mindjárt ugrunk a jelenbe, aztán visszamegyünk a múltba. Az az idő, ami az ön élete, az alatt mennyire változott meg az a világ, amit egyébként tanulmányai alatt elkezdett megismerni, illetőleg amikor még a Radnótiból elment, oda, ahova elment, látott. Hát teljesen megváltozott. Már, már akkor, is, akkor is, amit, amit ugye nép, népra, néprajznak hív, hívtak, az, az már akkor is a, a, a, az akkori legidősebb generációnak a visszaemlékezései tudott csak igazán fogást találni. De hát, de hát azóta, azóta ez persze teljesen megváltozott. A, a, ez a fajta néprajz kutatás az, az, az a, átkerült a a, nép, a múzeumokba, a anyagba a anyag kutatásába, feldolgozásába, vagy, vagy a, a történeti források feldolgozásába, és, és a néprajz az, az egyre inkább átment, átment egy jelen, jelen. Ha most egyébként oda járna az egyetemre, egészen más tanulna, mint akkor? Ö, hát... Ö, Tartok tőle, hogy nem egészen más, de azért sok mindenben igen. Ugorjunk a jelenbe. Nyolc tematika. Itt van előttem, de nem azért, tehát most nem fogom felsorolni, csak mondom akkor sorrendben, azt mondja, hogy tárgy, élet, rajzok, múzeum, galaxis, múzeum születik, és itt tovább. Nem mondom, hogy mind a... De igen, menjük végig mind a nyolcon, és hogyha nem voltam nagyon antipatikus, akkor a jövő héten folytatjuk. Mi ez a nyolc tematika? Mivel fog találkozni majd szeptembertől a látogató, ha elmegy a Néprajzi Múzeumban? Most nagyon beleugrottunk a, a, a, a közepébe, mert én igaziból arról, arról is szerettem volna beszélni, hogy, hogy ez hogy alakult ki. Mert, Mármint, hogy mi? Hogy ez a nyolc tematika. Hajrá, hát, hogy azért ez ne, hajrá. nem mag, nem, magát nem fogok ellent mondani. Meg egyáltalán, egyáltalán arról, de, de kezdhetjük, kezdhetjük visszafelé is. Ar a, a, szerintem arról lenne fontos még beszélni, hogy ez, tehát hogy egy állandó kiállítás az, tehát hogy, hogy miért, miért. Egy állandó mondom? kiállítás az mennyi ideig állandó? Hiszen egyébként itt az is szerepel, hogy ez az állandó kiállítás is változni fog. Ö, igen. Ez, ö, ö, már megbántam, hogy ezt a szöveget küldtem el egyébként, mert, mert azért sok minden... Sok minden Figyelj, elküld egy másik szöveget, azt is elolvasom. Én azok közé Jó. tartozom, szeretnék imponálni magának a tekintetben, de másnak is, aki egyébként a bizalmába fogad, hogy amit elküld szakanyagot, én nem szeretnék önnel egy teljesen ilyen izé a dolgot csak részlet, vagy izé felszínesen érintő beszélgetést folytatni, akkor már... Legyen egy olyan, amikor azt mondja, hogy viszonylag értelmes kérdésekre tudott ön értelmes válaszokat adni. Uh, uh, úgyhogy hajrá, dörö.fialajanos.gmail.com, a jövő hétre fel fog készülni. Uh, menjünk akkor oda, amit ön mondott. Hogyan jött létre ez a nyolc temotika? Um, de még, még, még, még ettől, is, ettől is vissza. Rendben vissza. van, menjünk még vissza. Hova menjünk? Uh, tehát oda, hogy, hogy hogy csinálunk állandó kiállítást? Hogy? A, a 21. Amiről egyébként mit Ugye feltételezünk, hogy, hogy egy év, éve, két év, három év, négy év, hány év az állandó kiállítás? Hát most, hogy így készültem erre a beszélgetésre, ezt, ezt mindig végig mindig kell gondolni, hogy ennél sokkal több. Ha, ha mondjuk azt mondom, hogy 2015. Ben, ben, ben kezdtük el, akkor is azt mondom, hogy, hogy annál már sokkal korábban. Máint, hogy 2015-ben kezdték 2015 el valamit? Ke ennek a kiállításnak az előkészítését. 2015-ben ez nem semmi, De mondom, hogy még annál is sokkal korábban. De 2015-ben de... már lehetett ezen a helyszínen gondolkodni? 2015-ben még konkrétan nem, de azt már, azt már lehetett tudni, hogy vagy remélni, hogy lesz egy, lesz egy új épület. Hiszen ez a, ez a nyolc tematika ez sokkal nagyobb területen valósul meg, mint amekkora rendelkezésre át a Kossuth téren. Igen, igen, ez, ez egyértelműen, ez a nyolc tematika ez egyértelműen a jó, egyébként ez 821, mert, mert van, egy, van, egy, van egy Zoom nevezetű rész, ami meg már nyitva is van, csak azért nem beszélünk arról, mert az, az már látható. Igen, ez, őt láttam. De, Jó, 2015-ben mi történt? Hát 2015-ben sok szóri nekifutásra el, el, elhatározta a Néprajzi Múzeum, hogy akkor most már csinál egy új állandó kiállítást, mert a, az előző, ami 1991-től volt látható a Kossuth téren, és, és sokok miatt nem sikerült sem lecserélni, egyszer valamennyire megújítani. De hát ez már régen, régen, régen sok mindenkinek a szándéka volt, hogy a múzeum tartozik egy, egy, egy, egy új állandó kiállítással. Tehát ez, ez egy alap, az alap tevékenységéhez, az alap üzenetéhez hozzá tartozik, hogy, hogy legyen egy új állandó kiállítása. És akkor, akkor kezdődött el az erről való gondolkodás, tehát, hogy ez lenni. Szóval egyrészt... Akkor még ak már kevetsi volt, vagy akkor még az akkor elődje volt? Nem, akkor már ő volt a nem, akkor már kemecsi volt bőven, igen. És akkor egyrészt, egyrészt tanulmányutakkal, tehát jártuk, a, jártuk hát én, én magam főleg Európában, de voltak, akik Amerikába is eljutottak, néztük és tanultunk a, a különböző rokon intézmények kiállítási bemutatási módjából, meg tematikájából, és elkezdődött egy, egy közös gondolkodás erről a kiállításról, ami, ami évek, évekig tartott, uh, ar arról, hogy milyen, milyen, milyen kiállítást is kellene csinálni, mert ez, ne, ez, ez, ez nem olyan egyszerű azért. Hogy a történet arról szól, kiállítás. hogy mit akarok elmondani a látogatóknak Magyarországról? Nem, hanem mit akarok elmondani a látogatóknak a Néprajzi Múzeum. -t. Hogy mi a, mi a Néprajzi Múzeumról, ami közben Magyarországon van, tehát közvetve, közvetlenül csak kapcsolódik ahhoz, ahol van, vagy persze lehet csinálni egy Néprajzi Múzeumot, hogy általában a világról, de De ez például, ez egy nagyon jó, nagyon jó kérdés, mert ugye a Néprajzi Múzeum az Magyarországon van ez igaz, de, de nem, nem csak magyar anyaggal rendelkezik is, ez az egyik, egyik kulcspontja. A, a Jó, egy hát egy ebben meg ugye benne van még további két kérdés. Az egyik az, hogy egy olyan ember, mint ön, különös arra, hogy ugye az elmúlt években volt módom azért nem egyszerűen a Múzeumot meglátogatni, ráadásul a raktározási központban is voltam, és ott ugye az ember szembesül azzal, hogy önök egy olyan műtás számmal rendelkeznek, amit képtelenség darabra ismerni. Tehát a darab az megismeri önt, mert Szarvas-Uzsannából csak egy van, de tárgyból talán van 300 ezer, annak kicsi a valószínűsége, hogy mind a 300 ezer tárgyat ön ismeri, azoknak a csoportját legfeljebb tudja, hogy nagy melyikben mennyi van, és akkor még elkezdődik az, hogy azoknak a tárgyaknak a történetével ő milyen mértékben van tisztában. Ugye az meg egyáltalán nem evidens, hiszen az lehet, hogy elviszi önt új Zélandra. Uh, igen, de nem, de nem nekem kell tisztában lenni, hanem annak a Mindezzel, hanem annak a, annak a muzeológusi kurátori gárdának, aki itt dolgozik, és a tudásunkat ö, próbáljuk meg összerakni, akár ilyen szinten is, hogy a, az egyes tárgyakról, amit, amit, amit, amit megismerhetünk, vagy amit tudhatunk. Tehát, hogy ez, egy, e, e, e, e, ez is az egyik nagyon fontos eleme ennek a, a készülőkiállításnak. És mit akartak elmondani a néprájci <gül> hát, ezt ez, ez, ez kellett kitalálni. Tehát, de a, a, a nézőség... Ez nagyban olyan, mint az eddigi időszakos kiállítások? Tehát, hogy az eddigi időszakos kiállítások is mindent megmondták azt, hogy mit akarnak mondani. Ez egy kicsit fölöttük van, amiről most beszélgetünk. Ez épül az időszaki kiállításoknak a... a, a részben az ott, ott felvetett kérdésekre, épül a korábbi, korábbi állandó kiállításokra. Ugye itt, itt, itt az, az volt az alapvető kérdés, hogy, hogy, hogy mit is akarunk mondani, hogy egy tematikus kiállítást csinálunk-e, mint ahogy a, a, a, az időszaki kiállítások ilyenek voltak, és ilyen, tehát hogy a, tulajdonképpen az állandó kiállítások is ilyenek voltak, mármint, hogy ez a 91-es magyar, illetve az azt megelőző nemzetközi kiállítás, ami 1980-ban nyílt meg. Vagy pedig, vagy pedig a múzeumról, a gyűjteményről beszélünk, illetve a gyűjteményen keresztül mondunk el olyan, olyan történeteket, amelyek, a, a, amelyek meghatározóak a, a múzeum, a szakma, a a társadalom, társadalom számára. Tehát innen ez volt az első ö, nagy döntési helyzet, hogy és sok-sok vita, vita előzte meg, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan is fogunk ennek neki. Itt kell, hogy vegyünk egy nagy levegőt, és az a tiszteleteljes kérdésem, hogyha nem ö, keltettem önben rossz benyomást, akkor a jövő hét csütörtök 8 óra 4 perc, az hogy tetszik? Ö nem mondom azt, hogy ezentúl mindig velem fog beszélgetni 8 óra 4 perctől, de mondjuk itt abban hagyni kicsit furcsa lenne. Uh, ugyanakkor ugye itt nagyjából fél órá rendelkezésünkre ilyenkor, és ennyi uh, el is telt. Uh, ha szükséges, akkor a szükséges engedélyeket beszerzem, de azt kérdezem, hogy ez elvileg lehetséges-e? Lehetséges, igen. De most rosszat kérdeztem? Nem, nem, nem, nem, nem. Jó, oké, oké, rendben. Vagy nem számított rá? Nem, nem, nem igazán. Kicsit, kicsit messze vagyunk még attól, amire, amire számítottam, de oké, okay, persze. Hát valahogy el kell oda jutni. Igen, igen. Meg ne felejts el, hogyha az ön által szöveg, írt szövegről kezdtünk volna beszélgetni, akkor szerintem attól elrettettük volna. Hát de, legábbis... nem, nem, jó, oké, okay, hogy ezt mondja. nem Egyrészt nem én írtam a szöveget, de másrészt Másrészt örülök, hogy nem arról beszélünk. Na látja, de mégiscsak elküldtem, el, mert képes voltam és elolvastam. Hosszú, hosszú citátumokat olvastam fölbelül a tegnap a barátnőmnek. És mit szólt hozzá? Ezt most inkább nem részletezni. Próbáltuk megérteni. Uh, küld nekem új szöveget? Hát ezen, ezen gondolkodom, mert azért nem nagyon vannak... De most mondta, hogy volt egy másikat akart küldeni, az küldj el. Látja, hogy nagyon tisztességesen beszélgetek magával, olyan vagyok, mintha a tanárommal beszélgetni. <gül> de jó, tudok szövegeket küldeni, de azok nem egy... Azért küldtem ezt a szöveget, mert ez, ez, egy, ez egy megjelent... Rendben van, nem fogok valami. olyasmit idézni belőle, amiről azt feltételezem, hogy a közvélemény számára nem való, de az én tudásomat mégis gyarapítja. Jó. Akkor vésse be a naptárjába. Beírtam. Köszönöm, viszont hallásra. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Ugye önnek nincs tapasztalata arról, hogy milyen volt a Kejfej Jancsi akkor, amikor rádió műsor volt, de, illetve a tévéműsor is volt, de ez egészen más jellegű volt téve, hogy az olyan hangulatú beszélgetések mint amiben itt Ön a Néprajzi Múzeum leendő állandó kiállításának a főkurátorát hallott eddig. És e, ugye hát én felkészülök. Nem azért, hogy okos legyek, hanem, hogy mégis olyan dolgokról beszéljünk, ami fontos, e, és továbbra is hajlott szerre imádok emberekkel ismerkedni, meg témákkal ismerkedni, és ebben ön is beletartozik, de aminek a tanúja volt az ez. kisambrus Budapest általános főpolgármester helyettese, a Kejfej Jancsi vendége. Majd helyi ügyekkel foglalkoztatni a kísérem. Én a hegyvidéken lakom. Néhány ilyen egét, ilyen vécé barátság. Azért lássuk, hogy egy kis dolgokból áll a világ, nem? Á, egyébként ebből, persze. Tehát eh, akkor kezdek egy teljesen lényegtelen dolgba, jó? Mondjam már meg nekem, kedves főpolgármester helyettes úr, hogy az normális dolog, hogy egy teljesen lerobbant lapos kerekekkel álló diplomáciai Volkswagen passzát, csak hogy kellő leírni uh -huh. vagyok a rendszámát, nem tudom, de termékmegjelentést hallottak, áll a hűsök terén egy egyébként diplomáciai autók számára fenntartott helyen, de az ott onnan se jobbra, se balra nem megy, időnként ott vagyok a hősök terén, hol megnézem a tüntetőket, hol meglátogatom a bállászlót, hol egyszerűen csak úgy arra felé megyek, ott még nem tartok, hogy csak azért menjek el, hogy megnézzem, hogy ott van el az az autó, de ott van. Ez normális? Hát azt hiszem, hogy városkép szempontjából nem, hogy egyébként ő, ugye, hogy őrtem diplomata rendszámmal van, ebben az esetben egy diplomáci védettséget jelvez az autó legalábbis a területe, és valószínűleg ennek az elszállítása azért problémás. Ha jól szeretem, az a nagykövetségé lehet, aki ott fogál valamelyiké. Hiszen ott van diplomata, Ég. helyek jelölve, a nagykövetségek vannak. Tehát ebből következően, aztán ezt a nagykövetségnek kéne kezelnie. Megnézem, hogy ilyen esetben mit lehet tenni. Ha más nem, akkor felszólítani a nagykövetséget, hogy hát akkor legalább valamit csinálnak Vigyék be az udvarra, vagy ne ott álljon kint. Ugye egyébként, hogyha valaki a járművét kihagyja, tartósan, rendszám is rajta, akkor ezt, ezt a... egyébként utóbb elviszik. azért az nem e, még akkor is, hogyha olyan helyen áll, ami nem fizetős övezet. E, és azért ilyeneket sajnos látunk a városban, hogy nem eladja rossz hogy vagy valami törtéget fogom, és mi a tulajdonossal, idő után elkezd szétbontani ezeket az autókat, ezt Ez elviszik. Egy diplomát a autó esetében azért ez pikás történet, Fejlítem. de ilyen nem én találkoztam, de akkor lehet hogy egyszer megnézem magam Ott a szépművészeti szép oldalán van, ráadásul pont a kanyarban, a kanyarban is föl van. Ott a szervízúton, hát minek nevezzük az András útnak a kis utcáját. Azt szerintem szervizút, egyébként, de hogy le, mondtok, nem hiszem, hogy neve lenne. Nem, önálló neve nincs, csak hogy helyrajzi, Szerviz. leírást adjak egy ilyen néprajzi múzeumos beszélgetés után, hogy szakszerű legyek. A másik, hogy hát azért annyira nem vagyok kistérű az az utca, ahol én lakom, hát ki van írva, hogy mekkora tengely, annak mi a neve, hogy, hogy mennyi lehet a súly. Áll, ja, értem. Tehát mekkora súlyjal lehet behajtani az utcába, igen. Na most, Sok amilyen építkezések ott vannak, azok, el lehetett, azok nem teszik lehetővé, hogy ezt betartsák. Uh -huh. Hogy az út ennek következtében milyen állapotban van, ezt el tudja képzelni, de most nem elég, hogy ilyen autók közlekednek, de ráadásul az építkezése következtében olyan forgalmi helyzet alakul ki, hogy egyáltalán nem lehet közlekedni. Az például, hogy egy utcát egyirányosítanak, vagy sem. Azt e, ki és hogyan dönti el? Hát idegenes is egyirányosítás lehetséges akkor, hogyha a keretőnkormányzat ezt kezdeményezi pont egy ilyen beavatkozás miatt. Én azért vannak a városban pont építkezések miatt, és ilyenkor a között ki a táblákat kirakja. Azért amikor egy építkezéshez Főleg, hogyha valamilyen megállapodás kell az önkormányzattal, és azért nagy valószínűséggel ezekhez kell, mert a építési szabályzat előír bármilyen beruházói megállapodást, akkor azért a, ilyenkor oda szoktak arra figyelni, hogy ezeket kezeljék. bevárosba belvárosban hát is van... Oda. Hát, ez egy mennyibe kerül az, hogyha én egyébként egy építkezéshez, amit egyébként el akarok készíteni, mert ehhez fűződik érdekem, olyan autót engedek rá egy útra, amit egyébként nem engedhetnék rá, ha azt egyébként valaki ott ellenőrzi, az mennek mennyi a büntetése? Hát, ez megfogott ezzel, hogy milyen büntetési tétele van, de ilyenkor azért rá szoktak arra válkozott, vagy cirályos behajtás van, és helyreállítási kötelezettséget írnak elő neki. Tehát azt mondják, hogy oké, okay, használhatod, de utána a saját pénzből helyre kell állítanod az utat, vagy ne adj isten a járdát, is, hogyha még azt is tönkreteszi, mert úgy hajta ezekkel a nehéz terjárvőkkel, úgy fordul be az építkezésre. Erre azért például volt példa nem olyan messze, innen a Pólajéde utcában, ott volt egy, az opera, a balettintézet mögött, az új színház mellett egy építkezés, és ott a kerületi önkormányzat, egy olyan megállapodás között az önkormányzat, a beruházóval, ami egyrészt korlátozta a behajtását, ezeknek az autóknak másrészt pedig helyreállítási kötelezettséget írt elő nekik. Tehát ez egyébként, hogyha gondosan jár el a kerületi önkormányzat, akkor erre van lehetősége ezeket a helyreállítást is kifizettetni, vagy odafigyelni arra, hogy milyen behajtások vannak. Az utolsó környékemen tapasztaltak pedig az, hogy egy ilyen kvázi csömöri út kezd ott kialakulni a szónak abban az értelmében, amiről beszéltünk a múlt héten, hogy majd, hogyha létrejön ez a városközpont, ami már egyáltalán nem városközpont, hiszen egyáltalán nem az, mint amiről eredetleg szó volt, hogy az majd milyen közlekedési helyzetet fog előidézni az ott dolgozók oda-vissza közlekedésével. Azon a környéken, ahol lakom, oda az emberek elsősorban azt hiszem, hogy a természet miatt mentek. Hát a természet az elég jelentősen visszavonulóban van, ehhez képest az épületek viszonylag nagyszámban jelenek meg. Tehát ahogy szűnik az erdő, van egyre több ház de ami a közlekedést illeti, én ma gyakorlatilag azzal néztem szembe, hogy a fővárosi vízművek és a csatornázási művek jóvoltából az utca egy irányba nem lehet kihajtani már hetek óta. Mert hogy keresztbe el van zárva. Most a másik irányban volt ez a helyzet, tehát Ugye eddig voltak zsákfaluk, ahol az ember bement, de vissza kellett fordulni, most pedig olyan érzésem volt, mint hogy aki egyszer hazament, akkor autóval többet nem kell mennie sehova se, amiben azért van valami abszurdum. Nyilván, ugye úgy beszélünk egy építkezésről, hogy azért, ugye, ja, hát egyébként, egyébként, egyébként a 12. keretről beszélünk, de elsősorban arról, hogy ezek, a, ezek az építkezések, ezek egyébként milyen közlekedés helyzetet idéznek elő, nem véletlen mondtam a kvázi csövöri utot. Igen, ugye az, hogy a építkezés, ez nagy esetben ugye kell a közművek bekötése is. Nem tudom, hogy itt most arról van ez szó, vagy... Ezzel együtt járóan, hogy amikor nagy terjárű meg ráhajtanak ezekre az udársatok. Hát utapra, nem csak az meg lehet, az, hogy, egy, hogy, hogy, hogy maga a tömegközlekedésnek a, a, a megvalósítható legyen, hogy aki oda elmegy dolgozni, amiről beszéltünk a múlt héten, hogy ellehetetlenül a közlekedés abból adódóan, hogyha a közlekedési struktúrát nem fejlesztik, akkor azok az emberek, akik oda járnak dolgozni, és mondjuk autóval mennek, azzal nézhetnek szembe, hogy az oda való közlekedés nem 20 perc lesz, hanem 20 óra. Ezt. Értem, miért nem ez a tömegközlekedés, hogy autóval járnak az emberek, de hogy, hogy, ez? hogy, hogy nem ez a tömegközlekedés, hogy autóval járnak az hát emberek. Nem, nem, nem az, de a tömegközlekedés sincs, annak a feltételeit is meg kell teremteni. Azzal egyetértek, tehát hogy akkor lehet ezt kiváltani, az autóhasználatot, de az, hogy egy beruházás miatt ideiglenes forgalmi korlátozás van, és ez összeélik egy meg csatornázási a nem tudom rekonstrukciós munkáival. Lehet, hogy pont a beruházással kapcsolatos munkákat végeznek, ez sajnos ez egy, e, e, ezt, ezt látjuk a városban más helyen is. Az, hogy a beruházóval úgy köt a kerület, vagy nem köt megállapodás, hogy ennek az a vége, hogy elállja az utat a másik felén is, az meg azért ez egy felőtlenség. Beruházó részéről mindenképpen, de az önkormányzat részéről Budapest is. Budapest úgy fejlődik, ahogy szeret. Nyilván nem. Hát a jobb Budapest jobban kéne fejlődnie. A hozzáteszem, hogyha Budapest jobban fejlődne, akkor ez nagyon sok útrekonstrukciót igényelne. Hanem nem csak úgy, hogy jobban, hanem hogy egyébként részeit tekintve ott fejlődik-e, úgy fejlődik-e, mint hogy az ember akarja, szeretni. Amennyire én megértettem ennek a városnak, és nem csak a 150 évnek, hanem visszamenőleg a fejlődés történetét, ez a város az önmagától, tehát nem feltétlenül csak irányítottan volt fejlesztve, hanem amerre elindult a szociológiai értelemben. Nyilván lesz egy olyan fejlődési hullám, nagyon keveset beszélünk róla, de a város peremén, most fizikai értelemben mondom, nem szociológiai értelemben, kialakultak az úgynevezett zárt világok, amelyek... Ez már agglomeráció, hogy ez még nem... Hát nem, feltétlenül, ugye a zárt kert, attól zárt kert, hogy nem beltőröltem található, uh -huh. ezért nem is lehet rajta lakó funkció, uh -huh. ezek általában mezőgazdasági funkciók, uh -huh. de ott emberek kiköltöztek, és egyébként nem csak arról van szó, mert van egy ilyen közhelyzetű vélekedés, hogy mondjuk hajléktalanság elől kis viskokba költöztek emberek, van ilyen is, de azért a többség nem ilyen. Van egy másik fajta vélekedés, hogy illegális építkezések kapcsán nagy palotákat építettek oda föl hmm. emberek. Van ilyen is, de ez is csak egy kis része. És nagyon sokan vannak, akik a lakhatási problémák miatt húzódtak ki. Most a lakhatási problémák alatt azt értem, hogy nagyon drága az albérlet. Hmm és nagyon nagy volt a bejárási időtartam költség, emiatt próbált közelebb húzódni a munkáéhez, De ezeket a zárt kerteket találta meg. A uh -huh. városnak valószínűleg a fejlődés története. az lesz, hogy ezeket a zárt előbb-utóbb megeszi. Megeszi, és magába foglalja, és városi részé város. Megszűnik. Igen, és aztán újra kifognak alakulni. Mert egyébként ezt láttuk a, az elmúlt évszázad történetében, és azért voltak olyanok, amikor sándék volt, városvezetői módon sándék volt, városfejlesztések voltak. Ilyen volt a körút, az András útnak a fejlesztése. Ezek, ezek döntések voltak, amiket egyébként tőkebe vonásával végrehajtott az akkori városvezetés. És hát sok esetben most is ilyeneket látunk, mert mondjuk a kormány eldönt, hogy egy új városközpont, hogy hagy építeni egy beruházó által. aztán ez kiderül, hogy a végén ez egy új kormányzati negyed lesz, amit tulajdonképpen irodaközpont, aztán persze nem tudjuk, hogy a legvége mi lesz, hiszen még el sem készült, ami persze azért szürreális, hogy úgy fejlesztik valamilyen szempontból a várost, hogy az azért nincsen mondjuk az önkormányzatokkal kibeszélve. Ilyen lehet a Rákos rendező is, ahol vitatatlanul fejleszteni kellene, hiszen van egy ez ténylegesen egy tájseb, tehát egy felhagyott rész, amit ami rózsdővezet. Ez a utalás a nyolcadik kerületre? E, így van. Igen. Amit fejleszteni kellene, és akkor majd beszélünk a nyolcadik kerületről, amit fejleszteni kellene ezt a rákos rendezőt. De hát azért ezt meg kellene beszélni, hogy mit gondolunk erről, mit szeretnénk ennek kapcsán fejleszteni. És hogyha már én felhoztam, ön pedig lecsapta a nyolcadik kerületet, figyelj! Akkor pedig ugye ott van a Diószági Sámú utca, ahol van egy Hát, hogyha nagyon szociológiai nézem, akkor egy ö, fejlődési ö, zárvány abban a szempontból, hogy ott azért mindenképpen fejleszteni kellene azokat az ingatlanokat. Mi ő született is rá terv. Mi így van. E, majd jön az állam, és azt mondja, kormány, az és einstein. azt mondja, hogy einstein -t. Ez a, ő innentől, is fejlesz, de másik. Innentől ez a miénk, és akkor itt majd valamilyen oktatási funkció. történik most hol áll. Hát, hogy a parlament elfogadta kedden, tehát innentől kezdve, ugye, ahogy köztársaság elnök aláírja, valószínűleg aláírja, akkor ez az Einstein legembis jogilag megvalósult, hogy ez szociológiai is megtudja valósulni, ez az a, szerintem ezért ez egy kérdése a például a június 9-i választásnak. Már az ellene, Ennek, hogy ez megvalósuljon? az szól -e lene, hogy akkor mi történik az ott lakókkal? Tehát miről szól a történet? De június 9 hogyan tudná ennek Szerintem lenni? jogi értelemben szerintem Semhogy. nehezen, de politikai értelemben, hogyha erős felhatalmazása van az ottani polgármesternek, aki tulajdonképpen ezt helyesen Tehát most is probléma... volt a felhatalmazások, mégis hát mit értek el vele? Én azért szerintem nem így működik a világ. világa. Igazabban, tehát attól, mert eddig így ment, attól még nem, lehet nem, benne tehát, változás. Ugye azért a, nem szoktam erre hivatkozni, de a Fidesz is ügyesen hivatkozik arra, hogy aki, amikor valaki támadja az adórendszert, akkor azt mondja, hogy de hát a népek szavaztak, megszavaztak a, igen, a igen, formány, tehát az egy kulcsos adórendszert igen. is megszavazták. Én azt gondolom, hogyha jelenlegi keleti vezetés erős mandátumot kap, az egy... Ez egy Erős politikai feladatomozás arra, hogy ez ott ne valósuljon meg. Egyébként nem is értem, hogy a, a, ezt miért ilyen tempóban erőtető a kormányt. Nyilván azért egy kerületnek azért vannak a szabályozási lehetőségei. Például az, hogy akkor, ha építkezés van, akkor milyen módon járva Én ezt értem, hogy kiemelt beruházás, de az korlát korlátlanul nem lehet azért a kiemelt beruházással Mi az, élni. amit eddig Budapestnek inkluzíve az önkormányzatoknak ilyen projektek illetében volt sikere megakadályozni, meggátolni, nem pontosan abban a formában megvalósulni. Fudan. Vajon a Fudán emiatt maradt el, vagy annak más oka van? Én meggyőződésem, hogy emiatt maradt el, mert egy ekkora beruházást nem lehet úgy megcsinálni, hogy annak presztívis veszteség legyen a következménye egyébként azon az oldalon, aki ezt finanszírozni akarta. Tehát szerintem ilyen jellegűeket csak akkor lehet, hogy ebben van valamilyen konszenzus. Fudán nincs. Fudán nincs. Tudomásunk szerint nincs. Hát most biztos nincs. És hogy élő halott -e? Azt nem tudjuk. Szerintem most már ez, ez inkább halott, mint élő halott, de hogy hát nyilván ez... Akkor ez el. Ebből a siker, abból a szempontból nem siker, hogy egyébként ugyanaz a miniszter, aki a fután terültette, azzal a lendülete a, diák szig, a diákvárost meg. Pontosan ezt akartak mondani, lehaz. hogy közben ugye ott Igen. lett volna valami, tehát... Igen, tehát a diákváros még nem valósult meg. Ez meg kudarc. Most a Palkovicsról beszél. Így. Hogy um, mi az erős felhatalmazás? Hol kezdődik? Ugye számba ezt nehéz lefordítani, Már mert... Mármire le kell? De szerintem nem kell valahogy, hogy, tehát mert hogy nem fogjuk, tehát hiába mondom azt, hogy akkor a, nem tudom, hogyha a pikuandás 45, 45 százalék fölött nyer, akkor az erős felhattalmazás, mert ugye ez mindig egy olyan határ, amit... A ami a helyi képviselő, tehát a képviselő testek Te azt hiszem, hogy az a, az a kérdés, tulajdonképpen azt is mondottam, hogyha újra választják ebben a hangulatban, hiszen a Fidesznek láthatólag ez egy borzasztóan fontos. Bolszak a megszűnt egyébként a fővárosi kormányhivatal vezetőjének lenni? Ugyanaz történt, mint 2022-es országgyűlési választáson, hogy fizetés nélkül szabadságra ment, és ilyenkor a jogköreit a hivatal vezetője gyakorolja. Tehát valójában ugye mostantól kezdve ő nem jogértelemben kormányhivatal vezető, főispán. van ilyen furcsa és vicces szó, de hogy mégiscsak az Budapesten, Igen. de ettől még a de ettől még egyébként a, a, a napi munkáját ezt nem végzi el. De a státusz attól még az? Hát főispánnak, főispánnak lehet hívni. főispánnak aki nem dolgozik. Jó de fizetése kap, értem. Azt pedig a Fidesz kezében van, hogy a sorsa, hogy alakul azt követően, ha nyer, akkor egyértelmű, hogy nem lett fő ispán, ha veszít, akkor a fizetés nélküli szabadsága az folytatódik-e munkával, vagy... Hát 2022-ben indult az országgyűlési választás, akkor elment előtte e, e, fizetés nélkül, de egyébként nagyon jellemző, szerintem az egy nagyon buta döntés volt. 2022 Február és április között volt feladata, erős feladata a kormányhivataloknak, hiszen akkor indult el az orosz agresszió, és indult el az ukrán menekültárodat. És azért akkor még jóval több menekült volt Budapesten mondjuk, mint jelenleg. És jóval több feladata volt ezzel az intézményrendszerre. A kormányhivatalokhoz telepítették a Kormány ezt a feladatot, de a főispán meg elment, akkor még nem volt főispán. A hívta a vezető elment fizetés nélküli szabadságra kampányolni, és ezt a feladatot úgy, ahogy van, ott hagyta a hivatalára. Szerintem az például egy felőtlen dolog volt, de ezen most már túl vagyunk. Utána újra aktiválta a kormány, tehát a főispán még nem főispánként, de visszahelyezték. Á, látom, ugye ha az ember beszélget és van benne érdeklődés, látja ány után ellen döntő, hogy azon megye tovább, vagy, eh, ahol elindult vagy nem, eh, most reálisabb kéfan, hiszen korábban is nagyon nehezen lehetett számszerűsíteni, hogy az egyébként létszámát tekintve nem nagyon változó eh, ukrán menekült hullám mert ezek most is eh, négy számjegyűek de közel az ötszámjegyhez, de inkább ötszámjegyűek. a napi, a napi lé... a na... de ezek torzadat Ezeket ne vegyük komolyan. Hát ha ezeket összeadnánk, akkor már nem lenne Ukrán-Ukrajnába. Tehát ezek, Te az adatok, ezek az adatok a határforgalmi adatokat mutatják. Oda-vissza Van-e reális képe arról, hogy most egyébként Budapesten? Budapesten szerintem olyan 20 ezernél kevesebb menekült van most. Mindaz a facilitás, amit annak idejére létrehoztak, azok most egyébként szükségesek-e, fenntartják-e, vagy sem? Fentartjuk őket. Szerintem erről Mi... nem is kérdezték önt az elmúlt három Egyébként nem. A... <gül> Fentartjuk ezeket, pont amiatt, mert hogy nagy hogy részt már a civil szervezetek leépítették. Egyébként nem gonoszságból építették le, hanem amiatt, mert igazából már megváltozott ez a menekült közegnek a, a összetétele. Hát, hát nem is az összetétel a célja. Most már nem arról van szó, hogy egy-két hetet, egy-két napot vagy egy-két hónapot Budapesten tölteni és utána kitalálni, hogy merre. Akik itt vannak, azoknak nagy része már háború kezdete óta itt van és itt ragadt. Most már azon kell majd gondolkozni, meg már tulajdonképpen azt csináljuk, hogy minél inkább ahhoz átejteni őket, hogy ne menekült szálláson lakjanak, hanem elinduljanak valami önálló életvitel szempontjában, hiszen nagy valószínűséggel ők már itt maradnak. Nem nagyon látom magam előtt, hogy ha véget érne holnap után a háború, akkor ők holnap után után fognák magukat és hazamennének, mert valószínűleg nincs hova ebből következően már erre kell berendezkednünk. Egyébként az intézményrendszer is ebbe fordult az első feladat az volt, hogy a krízist kezeljük, a második feladat az volt az egészségügyi ellátást biztosítjuk, a harmadik feladat az volt nyilván a települési önkormányzatokkal vagy kerületekkel összefogva hogy az oktatásokat és a korai nevelését, bölcsödét odát biztosítsuk számára. A beilleszkedést És, lehet, és most pedig a munkerőpiaci beilleszkedésüket biztosítsuk. Tehát ugye ezekkel foglalkozunk most. Ez a, a teendő. De egyébként tényleg furcsa, és ez egy jó volt a felvezetés, hogy valóban, hogyha visszapörgettem az elmúlt, szerintem fél évben nem kérdezte egyetlen egy Ugye az, az van, hogy mindig vannak, tehát ugye az ember, ha végnézi azt, hogy mi mindennel foglalkozik a műsorában, és ez korábban egy kicsit más szerkezetű volt, óhatatlanul hiányérzette támad, mert ugye elvileg egy új témába akkor kéne belekezdeni, ha az ember az előzőt befejezte, de az előzőt sose lehet befejezni, így aztán olyan restanciája van, hogy soha büdös életben nem tud a végére jutni. De akkor menjünk vissza, miközben ugye én Bicskéről szerettem volna beszélni, de Bicskére egyáltalán sem jutunk szerintem ma. Oké, okay. mit jelent a hogy volt a politikai. Mit jelent az a politikai felhatalmazás, ahol a pikónak az ereje más lesz, mint ha egyébként polgármester, de nincs meg ez a. nem tudom mi. Hát nyilván, ha stabil testeti többsége van, akkor ez egy erős politikai felhatalmazás. Nyilván, ha újra választják, akkor ez egy erős politikai felhatalmazás, és hogyha még ehhez a főpolgármester is olyan, és a, a, ami ezt tudja támogatni, okay, akkor ez is. Elfogadott most a parlament, abban van-e ütemterv? Hát, hogyha jól, év kell, Valamint a végén egy módosítóval próbálkoztak enyhíteni rajta. Nem is értem az egészet, tehát, hogy ha jól értem a beruházás ütemezését, egyelőre szerintem messze vagyunk attól, hogy az NK-nek legyen most konkrét építkezési terület. Hogy arra meg nincs pénz? Arra meg nincs pénz. Ha akkor, mi, akkor mi van? Ezt nem értem a dologba, és ezért embertelen az egész dolog, ö, ö, ügy. A darákos kitelepítés, vagy a, az, az mennyiben rokon ennek, vagy az egy távoli rokon, az a 17, vagy nem tudom hány család? Hát ennél köszönöm több családot, csak úgy keveset beszélünk szintén, hogy a pályaudvaron vannak sokan, akik nem a jogcímmel laknak, mert kilakítottak maguknak. Nem helyes, hogy itt kell, hogy éljenek, de hogy tudományosul kell, hogy sajnos egy nagy esetében a, a hajléktalansággal, vagy a félhajléktalan léttel szembe kell nézni. És a Rákos rendezői pályaudvar nagyon nagy területén azért tudomásom szerint itt vannak olyanok, akik fennfejtetett legálisan laknak, rokon... és vannak ö, olyanok, akik ugye volt ö, MÁV De az a dió, dió Hát abban az esetben, hogyha nincsen ö, rendes kiköltöztetés, tehát nem ajánlnak fel nekik ö, megfelelő lakhatást, akkor pont, okay, menjünk vissza akkor a nyolc. Egyébként abba szempontból is rokon, hogy ott se látjuk azért a rákos rendezőn, hogy mit akarnak, talán ott jobban látszik, hogy mintha lenne valaki, aki ezt ki, ki, ki finanszírozza, Ott egyébként most ugye a kármentesítés miatt kezdték el ezt az egész folyamatot. Tehát tulajdonképpen bármi lenne a Rákos rendezőn, a kármentesítést meg kellene csinálni, ahhoz pedig szükséges az, hogy a területet átvegyék. Annak a területnek, ami a, amit most a diószegi projekt érint, utább, hogy két projekt van egyszerre, csak most ez a Parlament által elfogadott, ez magasabb szinten van jogszabályilag, az ezeknek az ingatlanoknak a jogi státuszát múlt megváltoztatta-e? Szerintem múlt még nem, mert, de, folyamatba, de került. folyamatba került, igen. És az mikor érkezik a végállomásához? Az előtti törvény, aztán október volt, most ezen hosszabbítottak, jól emlékszem, ez év végéig vagy jövő év de most az utolsó. Ami most... Egyébként azt jelenti, hogy a PIKO ha gondolkodik abban a projektben, amit ő eredetileg tervezett, abban ő egyébként bármit léphet. Hogy Jelen épp... pillanatban nem. Hiszen ugye ezt pontosan tudja, egy törvény alapján erre most És mire Akkor egy nagyobb felhatalmazás akkor tud uh, defaktó érdemben működni, ha egyébként az ezt létrehozó jogi szabályozás átalakul, megszűnik. Visszaminősítik abban a helyzetben, be volt. De jóre. De, de de facto akkor van ez, én szerintem, hogyha az NK kicsit bölcs, és azt mondja, hogy én ebbe a kerületbe lakok és működök, Igen. én ebbe a kerületbe szeretnék fejleszteni, és, bevállalja és azt, azt, és ezt a, ezt a kerülettel szemben nem erőből lesz. nem akarom csinálni, mert az folyamatos konfliktusokat fog okozni. De nem elvesz, Egyébként hanem donor lesz. Szerintem az NK-nak ez egy veszteség, tehát ez egy rátapott billóként. de nem kérdezték Kit? NK-et, hogy akar-e veszteséget elszenvedni. Rájuk bízták ezt. Én ezt nem értem, de... Hát a tekintetben, hogy az nk -e ezt megkapja, azt, hogy ők ezt kérték, vagy sem, azt nem tudjuk. Vagy tudjuk. De kapáloztak, hogy nem kérik? Ebben a tekintetben Magyarországon ritkán szoktak kapálózni, ha adnak valami. De értem, de ugyanezt mondom, hogy a Funda Fudánt párhuzomban hoztuk egy picit, ott is egy preszcízs veszteség miatt erőből végig lehetett volna valószínűleg csinálni, de, ott, sok mindent. de a preszcízs veszteség... Jó, de olyan nem miatt... volt semmitnek vannak ezek a házak. Hát még erősebb a preszcízs hiszen mi tapad itt az, az kilakoltatások fognak tapadni az NK kezéhez. Szerintem ez nem, nincs rendben, most tudom, nem jogi értelemben fognak ők kilakoltatni, hanem majd a Valójában állam ez elvégzi a... ezt a feladatot helyettük, okay. de akkor de a... is még a... így nem születik. A... Én most nem fogok a... elmenni a diószági okay. Sámuel utcába, ez a korszakom korábban volt, bár, bármikor szerezhetnék egy magnót, és felkaphatnám, aki most ott lakik. Az mit gondolhat a jövőjéről? Megkapogtat önös, az hogy a kisúr, meddig tervezek, vegyek, térik a bátok? Kiszolgáltatott helyzet van, és pont ez a legrosszabb. Tehát ők a jövőről azért nem mernek gondolkodni, mert tudják, hogy ez olyan nagyon-nagyon kiszámíthatatlan. Azt tudják, hogy valami ott felboldult, és menniük kell jelen tudásuk szerint. A hova, és a mivel, és mekkora helyre, erről nincsen. Az ő jogi státusok eddig bérlők. ott mi. Bérlők. De annak volt valami határideje, vagy határozatlan idejű. Hát az önkormányzati bérlakásban évőknek azok általában határozott idejű bérleti viszonyokat jelentenek. Zott? Határozott Igen. idei béleti viszonyokat jelentenek, hogy ez most mennyi van nekik belőle, meg hány évre kötötték ezeket nyilván darabokra, És egy korábban más. ugye hosszabbítják. Ugye volt hosszabbítási lehetőség. Mit tesz az önkormányzat? Lejár kis Ambrus, lejár fialaján a szerződése, meghosszabbítja e a, mi gyakorlatunk az volt, hogy nyilván utcára embert nem teszünk, tehát, hogy ha valaki önkörzeti bérlakásba kerül, és nem derül ki róla, hogy egyébként valójában 3 400 ezer forintos nettó jövedelemmel rendelkezik egyfőre jutóan, mm. akkor ebben az esetben megvannak az alapja, hogy hosszabbítsunk ezen a lakhatási formán, és akkor meghosszabbítja ilyenkor a bizottsági döntéssel ezeket. Nyilván lehetne azt csinálni, hogy akkor megint mindenkinek tabularáza és új pályázat, és akkor lehet újaknak bejönni, csak ez teljesen kiszámítatatlaná tesz embereknek a helyzetét, mert ugye azért ezek nagyon alacsony béleti... Igen szerződések, tehát a bérleti nagyon, -nagyon kell fizetniük általában azért nem is feltétlenül jó minőségű lakások, sajnos, bár például a Díoszegi Sámuel utcában azt mondja, Pikó polgármester úr, hogy azért nagyon sokat költöttek rá a lakók, tehát hogy egy otthonosabbá tegyék ezeket a lakásokat, és, és ugyan kívülről felújításra szorul erősen, de azért belülről nagyon sok lakó költött a saját pénzéből, hogy komfortosabbá váljanak ezek a lakások. És azért ezek, ez, erre azért vigyáznak is a lakóinknak a többsége, hiszen tudják, hogy pontosan hogy ez az egyetlen lakhatási forma. Azt állulja nekem, hogy ha önnek egyébként ezügyben kéne felvilágosítást kapnia, akkor ki kéne most? A felelőlegisítás milyen értelemben? Hogy itt mi a helyzet? Hát nyilván el, akitől megbízható információkat kapnék, az a ö, kerület polgármestere, mert amit ő elmond, az, az korrekt is, és uh, nyilván nem elfogult. Természetesen kérhetnénk a kormányhivataltól, csak biztos vagyok benne, hogy nem adna, mert azt mondaná, hogy mi közünk hozzá. De jelenleg a jogosítványt, ez a jogszabály a kormányhivatal kezébe adta? Mármilyen szempontból. Hát, hogy ő fog ezen túl ennek a projektnek a megvalóságással kapcsán intézkedéseket... Nem, a, a kormány a törvényjel ezt az állami vagyonkezelőnek adta hát ezeket az ingatlanokat, vagy hát oda kerülnek A vagyonkezelő... És neki lehet. kell majd elmondania, hogy mikor mit fog vele tenni. A véget ért a sokan nem mentek el, de van eredménye. A kormánypárti sajtó még nem ugrott rá, és mi se fogunk ráugrani, mert hogy ez a jövő hét zenéje, belétve Bicsker, amiből felkészültem, de hát másról beszélgettünk. Én nagyon élveztem, az, hogy önök élvezték-e vagy sem, arról majd valamilyen tanúbizonyságot adnak vagy sem. A jövő héten is szívesen van látva, és most egy teljesen egyéni szoszpó problémával elszórakoztatom az autójáig menetet. Köszönöm szépen, jó éten tájkozunk! Köszönöm